Wa ayatun lahumul ardu lmeita tuahyaina haa Wa akhraja naa minhaa haban Faminhu yaakulun kwao Ardi ili okufa Naasi tukaifufua Na tukatoa ndaniyake nafaka Wakawa wanazila Wajajalna Wa wa tukafanya ndani yake mabustani ya mitende na mizabibu na tukatimboa chemchem ndani yake. Liyakulu min thamarihi wa maamilatuhu aidihim afala yashkurun. Ili wale matunda yake na hayo haya kufanyo na mikono yao. Basi jee, hawa shukuru Subahana alladhi khalakal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la yaalamun Subhana, ametakasika, na jike vyote katika vina vyomea, katika ardi na katika nafsi zao na katika Wa ayatun lahumun laylu naslahu minhun nahara, fa idhahum muzlimun. Na usiku unishara kwao, tunauvuwa humo mchana mara wao wanakuwa gizani. Wa shamsu tajerili mustakarrillaha, thalika taqadiru alazizi alalim. Najuwa li nakwenda kwa kiwango chake. Hayo ni ya mwenye nguvu, mwenye kujua Wal kamara kaddarnahu manazila hatta aadaka alurjuni lkadiim Lamwezi tumupimia vituo mbaka unakuwa kama karara kongwe La shamsu yan bagi laha antudarika al kamara wala laylu sabikun naharu Wa kullun fifa lakin yasbahun Halimijua kufikia mwezi wala usiku kupita mchana Na vyote vinaogelea katika njia zao Wa ayatullahum anna hamalna thurriyatahum fil fulkil mashhun Na kwao kwa, kwa mbasisi tuliwapakia thurriya zao katika jahazi iliosheheni wa khalaqna lahum min ma yorkabun. na tukawaumbia kutoka mfano wake wanavyopanda wa inna sha'nughriqhum fala sarikh lahum wala hum yunkathun. na tukitaka tunawazamisha wala hapana wa kuwasaidia Wala hawa ukulewe Illa rahmatan minna wa mataan ila hiin Isipokuwa kwa rehma zitokazo kwetu na starehe kwa muda Waitha kina lahumuttaku ma baina aidikum wa ma kholfakum laallakum turhamun Na wanapuambi wajilindeni na liyoko mbeleyenu na ilimpati kurehemewa Wama taatihim min ayatim min آيَاتِ رَبِّهِمْ illa kanuu عَنْهَا muaridhin Na hai wafikii katika ishara za mula wao mlezi ila wao Näenpuani alladhina niitä, jotka oli kokenut, ja heidän on in antum jotka ovat kokeneet. He ovat niitä, jotka katika kokeneet. He ovat niitä, jotka ovat kokeneet. Tuwalishe ambao mwenyezi mungu angependa angeliwalishe mwenyewe, nyeenyi hammo ila katika potofu ulio dhahil.tumsq. Na wanasema, ahadi hii itatokea lini ikiwa nyinyi ni mwa kweli, Ma yandhuruna illa soyhatan wahidatan taakhuthuhum wa hum yakhissimun Awangojiye ila ukelele moja tu tako wachukua nawamu kuzuzana Fala Basi hawa kusia wala kwa watu wao hawa kwao, ya uweza wetu kufufua, ni nilikuwa angalia vipi ardhi yenye ukame tunakuinisha kwa maji na kutuwa ndani yake nafaka wanazozilala na humo tukafanya vitalu na mabustani ya mitende na mizambibu na tuka humo je mchemmu ya kumwagia maji kwenye miti yake na ikatoa matunda na wao katika hayo Na hayo, sikazi ya mikono yao, basi kwa nini ya watu ya hakia mwenyezi mungu juu yao kwa kumuamini na kumishukuru. Wakutakasika ni mwenyezi mungu waliya kila kitu kwa mpango wa umenauke katika mimea na katika nafsi za watu na katika vitu ambavyo watu hawa vijui. Hii harufi min, yaani katika, katika ayahini ya kubainisha, Maana yake Mwenyezi Mungu mtukufu ameumba madume na majike katika viumbe ke vyote sawa sawa katika mimea na wanyama na wanadamu na vitulevyo ambavyo watu hawavijui na hawavioni. Na ishara pia ya kuwapo Mwenyezi Mungu na uwezo wake ni huu sikuu ambao tunatoa ndani yake mchana kama kuivua nguo inasitiri. Mara utaona watu wa muujizani leo wazunguka kila upande. Na yuwali na kuenda katika njia ya kemalum, mwenyezi mungu hame kushakadiria kwa zama na mahala. Uhu ndio mpango wake mwenye kushinda kwa uweza wake, mwenye kufizunguka vitu vyote kwa uyusi wake. Na mwezi kwa mpango wetu tumoyalia una vitu vyake, mwanzo wa mwezi unakuwa mdogo na mwemba mba. Kisha kila usiku zili kukuwa mpa kona kwa mwezi tela unaingia kupungua vile vile mpaka ukawa kama karara la mtende inapokuwa kongwe limepindana na limekuwa manjano Haipeleke juwali kacho sheria zake likapotana na mwezi na likaingia katika njia zake wala usiku haui da mtiano au kozu usiye bali vete viwili hivyo apeana zamu. Na vyote juwa na mwezi na vinginevyo vyote vinaogelea katika njia zao za mbinguni wala haviachinjia Katika haya hizi tukufu zinabainisha ukweli wakilimu muamba watalamu walikuwa hawaujui ila mwanzo karne ya kumina nne ya kuzali wanabisa Na juwa ni moja katika nyoto za mbinguni na lo kama nyota zizobaki kilina mwendo wake wenyewe Lakini nacho na mambo na nyingine kwa kuwa alipo na dunia na kwa kuwa lina kundi la sayari na miezi ya mikia na sayari ndogondongo zinasifuatana daima na zinatim vuto wake. Kwa hivyo zinakuwa hizo zinazunguka kufuataana kwa utungo kama sura yaya. Na mkusanyiko wote huu na anga ni pamoja na jua kwa mvuto wake. Kwa ufupi jua na ardhina mwezii na sayari zote na fyobofyote hivyo vina kuendangani kuambio malum na kuelekea jiha malum. Na yaonekana kuwa na mkusanyo wote huu wake na nyota zizo karibu nalo zipo katika mkusanyo uliotanda katika mbingu na hito wa kiarabu saajene mwali majara au kwa kiingereza nebula kozi naimebainika kwa masomo ya kisasa, sehemo zote za hiyo nebula zinaizunguka kati yake kwa mbio ya kuna simiana na kinyumecha umbali wake kutoka hapo kati. Pia imeonekana kuwa juhuwa narthi na sayari zake na nyotazizo karibu nayo. Vyote hivyo vinakwenda mbio na upande manum. Mbio zake zinafikia kilomita mia sabaki la nukta moja. Na kunatimia kuzunguka kwake ku kizunguka hicho kituo chakati kwa ya miaka milioni miambili ya Mwangaza. Nakini cha maneno ni kuwa ya tukufu iliyotajjakuwa jua na kwa kiwango chake hawakujua talalamu uzuri wake wa ndani mpaka katika mwanzo wa karne hii. Wa haya mkini juwakupata mwezi kwani kila kimojapu kinakwenda katika njia zake mbali mbali Basi ni muhali kukutana kama ilivyo kuwa ni muhali kupitana usiku na mchana Hayo ingetakikana na ardii zungu kenyu ya msumarikati wake kutoka mashariki kwenye magharibi Kinyume na ilivyo sasa kutoka magharibi kwenye mashariki. Na mwezi katika kuizunguka kwa ardhi na ardhi kuli jua kanyua pamoja na mkusanywa nyota unaoitwa manazili al kamar au Luna system Na katika robo ya mwanzo na ya mwisho wa mwezi huonekana kana sura yake kama karara kongwe au kole iloka uka alinapukua kongwe na kunyauka. Na ishara nyingine kwao kuwa sisi tulipakia wanadamu katika jahazi iliojia bidha zao, zao na zao Na tukawaumbi mfano wa hiyo merikebu na beginevyo na kadhalika Na tukitaka kuwazamisha, tunawazamisha na wala wapati wakuopo wa wala wa wakukosi angamie. Lakini sisi hatu kwa sababu ya rehma na nasi. Na ili tuwasereheshe kwa muda uliokusha kadiriwa na wanapoambiwa ya mfano aliyo mataifa aliyokusha pita kwa kwao na yogopeni ya thagu ya akhera ambayo itakupateni kwa kushikilia kwenu kafiri kwa kutaragi kuasa la wenu mlezi ya ni mkimcha yeye wa upuza. Na hai hoja katika katika za mula wao mlezi, yenye kujisha upweke wa mwenyezi mungu na uweza wake ila wahuipa nyongo hawa injali. Na wakiambiwa wapeni mafakiri kutokana na hicholi chukuruzukuni mwenyezi mungu. Makafiri uambia waumini umini, jee, tuwalishe watu ambao mwenyezi mungu mwenyewe, angelitaka, angeliwalisha. Hivyo inakuwa na mfanya inda mwenyezi mungu kwenda kinyume na mapenzi yake. Nyi nyi mnaotaka tutowezi chochote mmo katika upofuli wazi hamu yoni haki Na huambia wa umini kukufanya kejeli Lini yatatokea hayo mbyo tuahidi kama nyinyi mnasema kweli katika mnoyahidi Hawa huko nyei sauti moja tu wa kwa ghafla, Na oa oh, kizo katika mambo ya kilunia wamekafilika na athera Kwa upesi wahayo, wa hayo yataka hawatoa, hawato haiikusia chochote wanakurejea kwa hadli